פרק ז. הלא עלי ארץ, וכימי שכיר ימיו. כעבד ישאף צל, וכשכיר יקבה פועלו, כן הונחלתי לי ירחי שווא, ולילות עמל מינו לי. אם שכבתי ואמרתי, מתי אקום? ומידד ערב. ושבעתי נדודים עדי נשף. רימה, וגוש אפר.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 לא אחסוך פי, אדברה בצר רוחי, אשיחה במר נפשי. הים אני, אם תנין, כי תשים עלי משמר. כי אמרתי, תנחמני ארסי, יישא בשיחי משכבי, וכיתתני בחלומות ומחזיונות תבעתני. ותבחר מה חנק נפשי, מוות מעצמותי. מאסתי, לא לעולם אחיה. חדל ממני.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 כי עתה לעפר אשכב, ושחררתני ואינני.